بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و تطحیر النجاسات مخ کتی د دنو دعو بو تسکر زکر شوا دعو بو بیان شو خوش کم دنو کم نجاست پر کو ابو باند په کومه طریقه زائک ذالکول شي او تصوير وی کول شي کومه طریقه باندې وا تصویر النجاسات پاکی نجاستون کول شي اصل کی نجاستنا نجاست کلی مشکی کو نجاستونه جن کومونه مختلف کو د نجاستونو ده ازالی طریقه چیزا و غم مختلفه نا و غم مختلفه نا و بی وجنه باب قائم کن مقصود خو نظافت او پاکی و نظافت او پاکی و او زن فاکی ذر را دی او زن جکمدنو لک پا مذا را دی یو داسې نجا چا هغې چې کمدنو نجاستې حکمی وو هغې کې نفسې ساله ما کاې کې د چوب دی واړهولی کا شو لکه بعددن جووبو ب چوبې وور سوولې تول بادن تا شوې به ذومه کااتې ده تا نجاست حکمی وو بل نجاسته مرئيه نجاست نجاست او حقيقه بیا مرئي او غير مرئي به ظاهري کې دا قانوني چه اثر د نجاست ځایل شي اثر د نجاست څه شي ځایل شي اثر د لقسموي دني اثر داسي وي کومحسوس شي او دني اثر غيري محسوس دا کاري محسوس دا وي چې د نجاست کاری همو او سره د هغ را حوم ي چې د هغ نهجان ثر ضایله شي ثر ځایله شي جو شي دا شي او را حیم شي دا شي بس کا هغه په یو ز اوبو باندې کې دا که په لې دا ې او باندې کې ده ع باندې پوه شو په دا به ځایله کول غواړي چېسته ځایله شي وې چې کم ننو جو سره زائل شی و اومی رائحس شی زائل شی و اثر چلی و آغا غیر مرئی دید اگر پرست ده و لوغو الکلب ده جوٹی ده و سپی ده لوغ پلیت کو و زده اثر بانیمون نکوی ده اخکاری نه نه اخکاری نه و زن اغا جراسیمی حضر اثرات ظهری له اثرات د متفقتا له نه د با صاحب وحی صفه توا ما کوم تووی شلا سداسی وینځي ځکه د سنتي کوینځي او دا وا شنتی نور مختلف چکم ده نو نجاستونه او مختلف نجاستونه مختلف اثرات او طرق شوشو مختلف, شو. مختلف شو. با فتول چې کندنه سري دي شريوایتونه او دې باه متعلق کنه هم مسائل ذکر وي یو مثلا طریق تصهير من ولوغ القلب طریق تصهير من ولوغ القلب دغه چې ده نو طریق تصهير الارض سمکه پاتې طریقہ دره تطهیر الدم من اصطاب ده جامینا بین الاریکول سلورم تطهیر المنی من اصطاب منی داغی اصفرات کل الاریکی بین زم تطهیر بول الغلام والجاریہ تطهیر بول الغلام والجاریہ شپاگم تطهیر النال والرحل ت د نال او د راحل فزار چې کم چېځونه مختلفګ نه ژونې ې ژونونه ته دن نه فلیې رات کوي په ژونونه ته دن نه نه کوي او ومه مسلهتهیر نه جسلابس هو چې پهلیپ کم دی چ وچه شي ستاوه مسله بول د معیوکرلو رحموبو مسله بول بولمایوک ال لحمه بنزا مثلا حکم الجلود سرما نو مثلا او نور مثلا کې ځنو کې تعلیم د اخلاق حسنو ورسره آداب المسجد د سلام ذکر کیږي به کې میه ولانری ورکي اثريرو تعريفو التطهير عن ولوغ القلب چې کمدنو یو لوغې په کو تو او جيتای کو دارید په تای طریقہ وسوي پاکه طریقہ دې کومنه او رب وانا بی حریرہ تقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شریبا الکلبو فی نائن شکلت سپیپویو لوخی کی عبوث پلی فی نائن حدکم فلیغسلہو اوزلہ فلیغسلو سبا مرات وانا بی امام فریر رضی اللہ تقائب وردنہ بل قَالَ تُهُورُ اِنَائِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَا فِيهِ الْقَلْبُ يَغْصِلُهُ الصَّبَ مَرَّاتٍ قُولَ هُنَّ بِالْتُرَابِ قُولَ هُنَّ بِالْتُرَابِ امام مالک رحمه اللہ تعالیٰ تَمَنصُوب دی شعوی لوخِ پاکتے ہوئے قِلُو مِمَّا ام سَكْنَا عَلَيْكَ قُلُو پو چې کمدننو کمشيینو و خوړه او جوټای کو را کا ده لکه خوښونې خوفی دی کوولي دي که نه تا ل را مخوراک کې د لژز دی و دویم چې کمدننو ریایت تررو را روان دی اخیر نه مخک نې ایت جیان امن امارا قالت کانت الکلاو تقبلو و تقبلو فی المازد جمعات کی بس پیگر دیدلو مفکی رستو بکیدل زمان نبی علیہ السلام فلم یکونو یوریشون اشیع من ذالک فاغیب او بنا شوالی فاغیب او بنا ناولنی دلیل نه جواب دادی جزاق خدا خری او د معلم سپی مساله هغه سپه معلم کلو معلم مساله او د ښار سره اکثر د غاخ لگی او په هغه وخت چې ګمدنو ددو د لواب او د اختلاف خطر اړې رنیوی دکه یې هغه خو امسک نه ویلی دانا چه چې خواله لئی چه خواله لئی بیه خورا او خطاله سکی راوڑی صرف راوڑی غاقونه اور سر لگی دیلی وی او دا غیر سرمن د پاس دوی او بو سارا چه دی سکین اس پی او گو پا جب سکی دي دا جب جراسین دی ترا گڑی گی آزان نا مساله را نا پا غیر بانی در آم اسکو کی معلم مانے جایز نده او دخکارت قیاس و باندے دا و نرے یا چې کم ده نو په خار باندې او بو نو رقیاسن سره جائز نه لري درې نو دبل دلل چې داوي چې سپي بغیر زېدل او چې غرېدل ملوخي شو دا کولو مو خوای چې لواب سره چي یوزای شي لوخه کړه چې لواب سره وای شي هر سپي خو په لواب نشته او جمعات شګي وي خبره ش و نو د شو کې جسپې ګر دسې چل دی دا د اه چاته وای چې رپی نه جسین و چې لکه سرمن همته وي فلی چې ه بیا په جومانې ګرې د ولی ورتهسه نهوي خبره پو شود را لا کم نهنو صحیح نه دی دویم شاف جومهور احنااف هم ټول وي فید شو لوفلد شو په د پاکې طرریقه به شوي داشاافره مله تعالی تصبی مع تطروي تصبی مع تطر یانی ووزلی وي ور سره یو ځل په خاه ور سره یو ځل خا مع تریي جمهور اهنر تسلیصوی ټول تسلیص او بيدورې ستری تسلیص ته کومه جاته تسلیص ته مژد نشته او درې ځلې کافي دي 6 تر ځلې نو خدای زوی دا دوه کمنونو شوارفه ودېملي دا احناف و یو دلیل داری قطبی کی دا بہر رضی اللہ تعالیٰ و روایت میں نبی علیہ السلام فرمائی لیدی چه کل اس پیر لوخ جوٹے کی بھی او خمساً او سبان زین دا بہر رضی نو فتوارا ازاو لغا الکلب فی اینائی احدهم فلیحریقه فلیقصله سلاس مراته والې اوصللاسم راې دریم ابو ورره عمل لے شدر زلی زلی دی چې درې زلی وځلي دي قانون دی چې کلافور د راوي او عمل د راي د خپل حدث نه مخالف شي دا دلالت لاال په ننسخ ده حث قانون دی چې کلفتور د راوي او عمل د د خپل حدیث ته ویل خلاف راشي د دلالت په دې خبره کې چې دا غیر حدیث منسوخ پې دې کې د د ابتدا خبره و ابتدا یو خلق سره د پوسټر شو کو د څو شو کو سره شو وړو نبی رسول الله عليهم السلام دغه نه د نقط پیدا کولو په اړه دا خبره د اسکول د پیدا شي د پیدا شي او د اسکول د وژلو حکم یو کو چوغی نه وځي نه او نبی عليه السلام د لوګي بندره بارګ وزل وی چې دې په تنګشي د تاسو ژوند ته وړانده نفرق پیدا کول د فاروق د یعوشه جکلا برابر شو خلکو د اسکول نه پرا نو حکم اصل ل راغې او درې زې شو او بې تفرریب کې بیا ابون دی ځنو کېدي او راهن نه به او ژو کېدي اخې روهن نه توور چاخله نوې بهخورويخواان هو کاله کامه رابيون قاصد یو باندې چې په بالا فلم مسجدې جمعه تي به او طرف ته دريږي نه صف کې په لګدې جمعه او طرف ته شو او په شاوو ګر په بالا فلم مسجد په تناولوه الناس خلق ورتستم بدبکت شروع خلق او تورور سيدو را سيدو ماته داري چې شای شریکولي شستر ګرایستلې ابر باندې پوښتنه وکړو غره نه سي لګي او شای يو څوک چې څه و نویر السلامت والسلام او خو پری دی لګ نور ورک کار خراب کیږي بیاینس کې به بند کیږي لگا اغل او پېښاب ورغلي تاسو به منځ کې څه کوی باندې وي ورته لمغانې وزن له خلک په تنن ده سګي سخه کی, کی, کی, کی, کی, کی. کی. پری دی اوس په کارو کې درو ور سره دی نور توي وهریق او الادم بوله سجلا او ور وځدې بری میتی از یو بو کامه او زنو وبن تکه وی زنو وبو کې ته وی پهله فاینده مابو هیڅ ته موه سرین بل نن تو گلی شوی نی را شو موه سرین تاسو را الهګلی شو وی یا سن علاوهتون کې نه راغلی الهګلی شو وی ګرانی راوستن کې او بسې راه ته مو پاررسن خالقو نومانو په مسجد پار رسول سلام اجاره بیا دې زمیدار باندې مطلب دا لري چې د اشاره ده یو حدیث د بل وضاحت کوي التقام عربيون جا عربي مطلب دا دې چې نه وو دې نه وو او لا د جمعه او غیره د آداب او خبر نو خبر نو اقاما نو در تهغول فی المسجد او قال صابر وسلم دا د تناولو تفسیر شروع شو ما ما پس مون گفتو کوم اس رفل ما ما ما ما ما اندا کارم کو پاکا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام تو اللہ تجریمو مبندوی بندویمه پيشاب بندويما پيشاب بندويما نبی علیہ السلام ده پيشاب اجازهت نور کین او دفل اعظم ده بلایتینو کین څو دې وخت چې ګمدنو دایڅه دې ای شخص لاس کینه دا وڑو کی مصیبت ته او چې بند کې ذبیमारी نه او نور بمزان خراب کیه په دې مصیبت ته دعوه فترق وا تابره شومنه سن داو جنبی السلام راغفت او قال له رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای ان المساجد لا تصلو لشیء من از البول جمعه تون دې سره لایق نه دي والقادر انما يرزق بالله والصلاه وقراءه القران او كما قال رسول الله قال وامر رجلا من القوم يا اسلتي و اذا قمنا اجاء بي ذمل من مايل اغيروا بكذوا بورا واستنه عليه فغيوا ولا. ولا حديث كيتغم باب مطلق مساله فما مساله زكاه ال نظمکه ده پاکه طریقات نظمکه ده پاکه طریقا امام شافعی رحمه الله تعالی اوذن نورو ذکر کړی دی چه بس نظمکه ده پاکه طریقا اغام د قراد او وو وین ذل دی بس ځکه وکول سکے وین فسر دانا جسف ختم شي وین ذی ور دو زلی یادره دره او بسکه چه او بایی گی دینا بلی غاڑی تا بلا طریقه و اینشتا احناف زکرکی چه رزمک در پاکی اوه طریقه و باڑا وی دی او دویم طریقه چه کندن آهو دل نزمکی دی چه او چشیز مکا لندگی پیوشوا و او چشوا رومز مکسشوا دا اوچه دل بسم کشری ادام یوه طریقه دا پاک قیده شوافه دا دو زلیلی نظان لاؤی تو گورا نبی علی السلام آغا ش کمگنو خوبو پیڑا اولی چی پیڑا اولی دا خوبو نازو کار کئی منګ وایو دی حدیث خو تر نشتا یی صرف غنينو او غو په اخیږي او په نوشو نه پاخي هداګ وسنیشتا اصل نشتا, نشتا. پسته دا حدیث کو نه ضد کو نه کوي او حقیقت او ری په اسی په کاردا دومات په ری په اسی په کاردا او برابرولاګا د سهارا له پوری پاکینه دا vakar نو بچو چې شي پاکو شي اور شوې یو پوری پاکی د فوری پاکی هوا دیو جن نبی پر او یو پاکی دل دې مکی دی بل ګندګی لري کې دغه رائحه خد دې دی الله جمعه ته د پښابو بونی خپلو د چې وب په وایې چې دا څه ختم شي بو هی ختم شي ز راېهد ختم اوله د فارو دا وونه شي ز راېهد ختم اوله د پارو د دې د بارا نبی عليه السلام او کومو کو د احناب ذلیل شته زکاتول الارض یوف سوها مدل د ز را وړ نه ذکاتو لړې یف سوها د زمو کې د پاک طریک و چواال دی دا به د باب مسلهوه دغیرې به او مسلو کې یوته اخلا کوې حسنه تعالم دی نویرې خللا سلام سهاحاو کرا متهویلدي چې سړی را کو ما اخلا کې حسانه تلی دیس بل دا ک راغلي دی چې دیس تهابويلي دی والله ما کااهرني والله ضرربنی والله شتمنی قوربان شم د داسې پغمبره معلم نه چې ز نه ته کو یم ن ما ته کار کړه دی راچلی او نیسی کنن و را تکنزل کریز زنسی پر کولی طریقہ را تعلیم راکو اخلاق حسنو تعلیم نی اخلاق حسنو ورسرزم آداب المساجد جمعات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلح لشیم من حاز البول والقذر والقذر کی صاج عربی مراجی ایسا دردوزی تیخیجی جمعات ایسا کې راوي صاحب او بل کا چې بدغه ځل سجده یا الله غریب وو چې سټېم په پاسه ما او چې یوګ دي مان مونږ ته بخښي او هغه چې ګمننده لاګه یوګ دي یوګ دي چې دي کی هيا لازماره توبو ته ویلا تا مازه کار کوي صداب کېم یا ته وباسو یا هر د سپالې کې ساتاکنه اندا غندرو و جمعہ تان راوړي ته جمعہ آزاد ذکر او ذکر الله صلات او قران جمعہ دل له جوړ شي هغه منافق کارونو و جمعات کې نه کیه المساجد په کې نشاروښه خوان اسماء بنت اب بکر ابي بکر قال سالت امراه سالت امراه الرسول الله صلى الله عليه وسلم اصمات چیزا دائنشی بی بی خوردہ خالت صالت امرات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو گوی خدد نبی علیہ السلام نفقات یا رسول الله آرائیت احضان ایزا صحاب صوبات دن من الحیضہ خیفت اصناو خبر میں کان یو از منگا چکل اور اس اگی جامی دیتوینا تحیض نصبہ کئی نبی علیہ السلام و سم فرمائل ضاه اصاب سو به ضا نه دا منل حیزا فل ته فرو سوممل تنځه خو مع سومبل ته اجمال کویللي وه ته الدم من نه سو جامېته چې کممدنو بین اورسستې دلهدارې د پاکې سرې جاې د چې کممدن نو نه اوور ده د طرریخه د پاک سره دومر را دعادي سنواللومه شوه چې جاما پااکل په کار دي جاما پاکول سري په کار دي جامه چې کمدنو پا يوجد طريق النبي الإسلامي قرص دم وصرا نظه الماء نظه الماء يعني كبرت أبنى هنا سيدنا وضع أبنى وهو تشوى فأول لك كبرتنا دا لك هو غريغ كبرتنا لك دا لك هو غريغ وضع ني قرص دا, دي. دي دا لك دم وضع لك څاپی وی بس نفس وبلوه او شو شین دی کاتی دا نفس وبلوه د تی کوچین دی دا کاتی دا ممواله پره وی دی سي چا سره څه شي هاتم دا قرض او نصحアドواله نبي عليه صلوات سلام د پاره د ازاله د نجاست وي دي دا کله وبس وی کم وی بس چته په اړې باندې جنونو وبوه عاي غوی نورا نووره شي خورش شي ج ت کلله وګهته را جوړه وکې او هغه ظاهری ضرراتسه شي ختم شي ظاهې ضررات ختم شي داله چې ویلله ټګه وي او بیا پهیندي د مکملله سرهسه شي په دا نه بیرره السلام دمباغ ف د ظافت د پاه ویللي دي دا ن چې سره د پاره ویلليدي او نهزه داسې زمد نو شندلو تا یوازی نوی کمو اوخو اوخو چاگی باک اوبر اولی اگه اوخو طبیم نوازیح وی اگه طبی نوازیح وی در دریاد چاکو طا ام نوازیح وی نا دھاوتا وی مدان نیچی یوازی شندل لی و مراد داری چی نبیر سلام ویچی گوز لگی او بو مخایان یعنی تشپ دا اگه اکتفاق مکاو پا قرصتا مکاو اکتفا مکاو الوطان فاو بود کاشی وی او تشکو گوبان اکتفاو کی ترده کوری شیران او بوین دو وینی شي ختم شی مبت کاشی دو شیران کاشی وَلْتَقْرَصُوا بِهَمَائِ یعنی چه ازالت نجاستو شی فعان سولیمان ابنی اصار فعال سال توانا اشان دے دو ریو ایتنو کی مسئلہ ذکر کی گی تصیر المنی من السوق منی کی اولانای مسئلہ دادا چه منی پاک دادا کپلی تادا دا ممشافی رحم اللہ و تعالی فرمائی چه منی پاک دادا تقعى يوضل للمزان لذاوي شه دامادة خلقات الانسان خلقه من الماء باشرا اول قد كررم نبني او فا دي انسانان رو كن بيومي دامادة خلقات الانسان دامالي تاكي ده جمهورو لما کګي چې منی شي داانو دا فلی ته ده مع کللی ته یو چې د چاپ وطو بانې ټول بزن کل شيغه به خپله پاک شو چې د چاپ اتو باې تونول بزن شو شي ف شي او جنوب شي غه شي په خپله څنګه شو او تار شو وایي چې دا مع د خلقت د انسان ده درس نجاست جاست سره منافی او نو په دیکې چې کملو د انسان بول نوي انسان نه براز نوي دا اوس د کلاممت خلاف نه اولا دعوه یو عصر شخص رحمالله صلاح فرمائی وی زمان ستا خبره پا غمانی چې شیعه من داخلین الى خارجین وی من داخلین الى خارجین وی دا زمان ستا خبره پدی کنه شدہ پاک را کنه فلی دی او چکم من داخلین الى داخلین دن وکی سلو زمون کار نشتا چکم من داخلین الى داخلین ده معده د خلقت د انسان خواانغه ده معده د خلقت د انسانخوا ده داخلین نووي پ کې زمونږ بر شته زمونږ بر پې ک چې کپل لګې ده بجن ته شوه پو نو بزن پلی شو دا من داخلي ده خارج نه دا معده د خلقت نه ده دا ماه چا نه ده خبره چه کپڑی تولا گیدا نو طریقہ دا پاکایی اصدا شوافی ہوئی بس پرک کافی دے دکایی و تپاک ہوئی نوی بل او دی گره او دی سندی بل دات مرد دات مردی دات مردی دی پرک کافی دے ہوئی چه او دی گره بد جایی پکی مونس ن داغو چې وچه شي چېونده شي بیاون بیا پهسته کو خبره باندې پو شو پو بیا و د خیر د خولا د پاک د پااره نه سرره پسېبدکار وي نظافت دپاره ویدا دا وینزل سو حارت س دي نظافت لري مینزل هم راغ لري نو وینزل ته لري نظافت لري پهارت ل دې ارځه داونه څنګه ښایي؟ هغه چې سړی په لمن باندې شهزاد غوښنه، چې چای لېټه خونو د خوږینځه، ولې په لمن څخه ری؟ بښه ری. په دې نضافت لاره دا چې قانون شاله نه ده. فارط نه ده. من وايو کمانیو څه شی وو او څنګه د ویګرا وا ورپسیغت لخفیف و قوي نظام شه اثارات سشی ختم شی او که مانیز و اندوا و مکمل اوی نظام شه اثارات ختم شی رائحان سشی ختم شی رائحان سشی ختم شی نبی علیہ السلام ایشی رضی اللہ تعالی فرقم نقب غسل النفل فرقم څه دي نقله غسل څه دي نقله قال سليماني اثار قال سانتوائے شیطان المنین يصيبو يصيبوا صواب اور اسی کی ذکر نہ جامع فقال قد اغسله من صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم به منز ل د نوبیر اسلام د جا نه په خوات نو بیا اسلام منز را ووه وااپ رو غس لبی سوي یا لا جامه به او چ شوي نهوه جاسه نه شوي کو چ شوي به لانووه لکه مطلم او د لونواال یا سرات په لونواې سب صحیح ده وَعَانِ الْأَصْوَدْ وَهَمَّا مَنَا عَيْشَىٰ قَالَكُنْتُ اَفْرَقُ الْمَنِي من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِرِواَيْتِ الْقَمُوَا صَدْنَا عَيْشَىٰ نَوَ فِيهِ سُمَّ يُصُلِّ فِيهِ حضرت صور رحمه اللہ تعالیٰ ویزا دو روایتو نئے یوکلی نا فرق جدا روایت کیو او بل روایت کی غسل و فرسو یو زی هغېې ختللهغلی د څوم یسول دی پهغیکوو اگر دا مخکې ای څوم یسول دي راغې که نه چې نو بیا اسلام په پروژ ل ساتې د دغې وایت نهې دي وته را وړی دی دا فام راوي دي چې کومه جاې نه ف پرټ کوو پای کې نو بیا اسلام مو نه هغه سو للیلی وو هغه سو سو للی د شپې جامه وه سپې جام نه فقط فارکوو اوچه کما جامع سولاتیو فاقی کی کې از الرجس شو پیخ شو مبیع بے فاقی کی فرقوں مو او سوم بوا یا غسل، فقط غسلو فقط تو غسلو تسریلو ایتنو کدار آقلی دیجا سوم بای صلی فی بوان ام قیس بنت محسان انہا اتت بی امن اللہ او مې خوښ یم د مې فن انا اطب ابن الله صغير دي راوست یو معصوم دی دی یو معصوم و لم ياكل الطعام صلاح راکه غست نو په دې ځکه نه نه پایې لکه له پایو معصوم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله بخیق پر کې او با ماشومان چه کم ده خوشحالی شی کنه او مطمئن شی ده یا غدای که کم ده نو لکه سشل که دام ده ده ده خوشحالی ده ده یا خیرالی ده لکه ده نبیه صلی اللہ سلام غیقه ده ده ده اسمینان او بچه ماشومه غیل الان نو لکه خال شی صحبه یو ماشومه خر یو خارو خر چه کم یا خوشحالی شی اغدای پیشاب را پیدی لکه او ماشوم چې کومه خوشاله شي وستاغه چې کومه په شابه راغلي اده یې سپینا نه خوشاله واده په شتنه لالج نه بي السلام غي غري سپینان او بي السلام غي کې کینو آی له ثور رسول الله صلی الله عليه وسلم پی حجریه فبالا على توبه ذلبی رسول الله صلی الله عليه وسلم ته جامه باندې بیاجو غفالابه ما نبی علیہ السلام وبراؤکو خلیفہ نزا حاہو وغیر تے اوروشن دلے وینی ویڈزا وینی ویڈزا تاہو بسیبت نوائیت تے حصلتانی سرہ جو خو گوئی وان ربابا بنتیل حارس قالت قالت کان الحسینو ابن علی فی ایجی رسول اللہ علیہ السلام حسین رضی اللہ عنہو معصومو کہ السلام پر غیر کیو فضال علا انا ویره صلۃ والسلام تو جامه باندې میتی از یو پر پکولتو ما ور سوئل د خپل واهونه ساده وره تی ازاره هلن میراکا فزیو وځما زده سکم له ما رب له جامه ور کول شه دینه له گوه دا کلم دې سکه راکا فزیو د نوبر اسلام په پووجي وه به باب چې وه نوبییر اسلام په کووه حال نهما یولو منبور انسا دا د کم وزل کېږي د بول انسانه ولونزه اوفیب بول. منب زکار او نه کولی شي مب انسا د چې دا د جامې ونزل کېږي او دا علک دا جامین او دا علک دا پیشا بنا دا جینای دا پیشا بنا غسل کی گی دا علک دا غینا نت حکا کی دا و یونزه من بول الزکر روا و احمد و ابو داود و ابن ماجا و فی روایت الیبی داود و النسائی آن اوی سمحا خاله یقصل من بول الجاری و یورش من بول الغلام امام شافعی رحم الله تعالی امام محمد ابن حنبل اغی دا په شان وزاهر باندې بری دی دا زوال ریاله کنه په ظاهر باندې بری دی او د الک او د جنف راپوې معصوم نه لا پورا کنه ده کړه پر معصوم نه الک شهرو باندې متیازو کوه لکه وګه یې وته وښی دي بس بسار او چیجین اکرن آل مستقل ہوئی دی مستقل ہوئی دی آغای دک کا اظاہر وانی پر خوضہ لئے احناف زدوار و حکم یو شان ہو زدوار و حکم یو شان یو احناف ہوئی کہ سنزی من البول پر نام مطله جااب خبرې می نوبلین رااحنا په ذل ل موای ممالیکم را نه خل کړی د ممالکو مضبون دا چې نه څوخاللو سو بهکهه منل بولې عامې ذکر کړی د جاه به د بوړه جلې کېږي جاور د بونه وزې کږي دی دوړې دی کې چې فرق راغلی دی کوم احناف یو زوااهر ظاهری احناف غیرې غیر ناغوی دا ووي چې ن فره په دی نه دی راغلی چېګیننی بهنجات ک پا دی او د نزه حنا مراد ته شې دلنی او غسل خفيف دی غسل څه خفيف ده له څومره جوړ ویندل چې بچا کی وی په جنای په ری کی وی نو دومره دالک په ری کی دی هغه لا ظاهر بینه نه چی هغه دا و چې دا فرق په نجاست کې نه دی و څوم کی یو علکې ابتلا دیره ده جنای ک ابتلا کممه یعني جای خلک دومر را نالی چې څومره تاک را د چې ابتلا ډیره شي تفیف په کې لږ سر دی په کار دی دا دو نه دی دو مذااج کې و فرې د الک مذااج کې او د جای کې فرق دی د الک په پیشابو کې بدبوئی کم وي او د جنه په مزاج دا رکه باید ویزه تا ویزه مزاجونو फरक لري باید کې او ځان غسل وکړي کله چې غسل نور نجس واره دي کله چې اوج چې کندنه مخارجو फरक کوي شیلالک پیشاب خوارو واري دینو په ځل دوبي کې نه اڅرورت جامه د اړر نه کوي په بای کې غسل خفيف کافی کیږي او د جنه پېښه چې نه هغه په ځای باندې وي آقا چھے کمدنو سکی تیرورت جامعیتا دیر کی جذب کی کی بجامع کی دیر آقا چھے کمدنو داغپ مضبوط غتل بکار دے نور ناجت چھے کمدنو دوار دے ناد ظاہربین احناف و خبری میں شیخ و سیوغ مرنو سینلین وراللہ من قدہو هریراتې حدیث دغه کتاب دی او لکه قتل ډېر په کار دي ډېری قتل پکار کار دي که د هغ به طرریخبان دی حديث چې کمدن ویللیشي نو ډېر کم به تشکات پاتې کېږيغا تقیص در روایات و کوي او دا حملکی پو فهم الرابی باننے دا حملکی پو فهم الرابی باننے یوں روایت بالمانا و اجائز ہو اصل روایت داو فدعا بما انس فأتبعهو ایابو اصل روایت داو فدعا بما انس په به غو یا او راه خپلی په د مع نو فات بهغو یا هو نو دا اووب ور پسې ولهګوللی راویې کمدننو هغه په فام کې دا وغستلات چېفاظحوو هغه د ف به و ب مع نه جوو پهظاحوو زه نزحا اند غسل کو مانا راتلا نفات باو ایاو فضائفا ندا حاو زکر کو چو بے راو اختلی نبی ویزو نبل راگن دن نزح مانای شید دلوکرل سره ولم یغسل ہو سیواسو دا فاهم راوی دی اصل روایت کی دا نشتا خبر پوشوئی ولم یغسل ہو دا فاهم راوی دی نو بل راغی دا واقع پا الگ چی راغلی وا چاکی راغلی وا الگ چی راغلی وا ذکر نبی السلام غیق کی الگ ہو نو آگاوی چی دا الگ کی دا شکڑی دی نو جینائی کے بچے کندنو پورا غسلی دا پرخ چے کندنو دا دفاہ مر راوی نه جوړ شوی دا پا اصل مرکو دی ویش کی جشتا نو بگر اپوانشو نا آگا چی چونکی واقع راغلی پا الگ چی وا نو بل راغ فان ظهروا ولم يغتسلوا غتت لک تریچه اصل روایت پیدا بما ان فاسعوا بیاو غتت لک تلی اوا چه کلم فان ظهروا قبل ورثوا ولم يغتسلوا لکلو قبل راهه اوی دا غو پس کی دی مالک کیرا جنای کی بغیر تل ضروری وی جنای کی بغیر تل سوی ضروری دا فرق چه کندنده من روایت چه دا من روایت دا به مرصوری واسکی نشته هذا مرافقين وحنابه رائده مرافقين وحنابه ناو لان نيوي والنسائي عن أبي السمح ناو مرفوري ويتناني عن أبي السمح قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وداد بياتي كم ننو هذا أبي السمح قولو هذا أبي السمح قولو. نو دا بیا چې کموشاول مپو سره اوای کوو او هتی نه څخو کاټکو اول ته لګو دو داحلکی دی خبره به نه کوهږي که نه نو دا په مفورې کې دا فت نه شته او شابې وایې تنې هو منل بول او کانه لاستا من داغ نه چې کمودارې چې د پیششاو نهځان سادي او صفی به راوللی لکه او کمل سفای به چې کمو رالی د بل طرف کو.